Som aquí penca vi per salvar tot el món si lluitem de palell pensaremsavu Som aquí i el destí canviarà per dir d'avu el mal fa Zona de gravetat zero. Va, tira, aquí. Vinga. Sí. Vinga, va. Daça, va, vinga! Molt bé! Ara se passa! Va, nois, que encara no heu suat! Va, va, va! Vinga, una altra! Així, així! Tira! Mm -hmm. Ah! ah. ah. Ah, uh. ah! Uh. Uh. Uh. un bon entrenament. Si a la final d'aquesta tarda jugueu així, segur que clavarem una bona pallissa als de l'Institut Diderot. Recordeu que ens concentrarem al camp després de dinar. I penseu una cosa, un equip de futbol és com un exèrcit. Necessita un bon general al davant, d'acord? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ara, descanceu. Ei, <laughs> hey, Ulrich. Fas bé de preparar-te. Escolta, noi, et parlarem en franquesa. Tu ets clau per guanyar la final d'avui. Nosaltres tenim un bon equip, però ells tenen un tal mat, que és un autèntic crack. Ja sé que és molt bo, però tranquil, no el de sabré. Confio en tu, nano. No els destrossarem, no els trinxarem, no en farem... Mondonguilles! Ens els menjarem per ben Què diu la figura de l'equip? Si els altres no trenen mai la pilota, serà molt avorrit. Gràcies per venir. Hem vingut al matí i tornarem a la tarda. Mm -hmm. Però no per tu, eh? Vindrem a veure la Sisi fent d'animadora. Amb bastó de majoret inclòs. Un, dos, quatre, tres, com el que Hm? De veritat que ha desaparegut? No ha tornat a baixar? S'ha... volatilitzat? Sí, és clar. I ara encara està volant pel cel. O potser el que ha passat és que ha caigut al cap d'algú. És veritat! Va. Us ho prometo, us ho juro! El meu bastó ha desaparegut pels aires! Nosaltres et creiem! Encara que científicament sigui impossible, i... Escolta, si jo dic que m'ha passat un fenomen sobrenatural és perquè m'ha passat. Ho entens, tros d'asa? Quan llences un bastó en l'aire de tornar a caure. I si no ho fa, vol dir que ha passat alguna cosa, alguna cosa molt estranya. I jo vull saber exactament què és. Mm -hmm. Mm -hmm. Mireu, és la del bastó màgic! Sí, sí, mitjan les patates fregides, que si no sortirà... seguida. Sí, Jeremy, he detectat una torre activada a les muntanyes. Per què? Heu notat alguna cosa estranya al vostre món? No, no, no res. Bastons que surten volant i no tornen a caure, la llum hi calavita... No entenc què ha passat. Els llums han començat a fer pampallugues i jo m'he posat a volar. Era increïble. S'ha trencat el camp gravitatori i per això en alguns punts tot volava. Quina relació hi ha entre l'electricitat i la gravetat? Els camps magnètics. És possible que el Shanna estigui fent servir un electroimant molt potent per contrarrestar la tracció gravitatòria de la Terra. I això és perillós? No gaire si es donen un espai i un temps limitats. Però si passa a gran escala, farem com el bastó de la Sisi. No podrem tornar. No podem córrer aquest risc. Hem d'anar a l'Ioko a desactivar la torre. Jo no puc. Hm? Mm? Ah, doncs has de poder No, ja t'he dit que no Primer de jugar a la final Ens vols deixar tirats Per jugar a futbol? No m'ho puc creure Fes el favor, Ulrich Aquí es tracta de salvar el món i de passar de l'elita Que segur que està en perill Però tu prefereixes empaitar una pilota Jo t'ho he dit, no hi puc anar i s'ha acabat, entesos? Que no dieu res, vosaltres dos? No veieu que ens deixa plantats? Em sap molt de greu et penses que s'arregle així? Tu el que vols és que et diguin que ets l'estrella del partit, oi? T'importen més els admiradors que no pas els amics! deixa l'estat estar, té motius per actuar així. Els seus pares vindran a veure el partit. Tu no coneixes el pare de l'Ulric. És dels que pensen que si no ets el millor no val res. I com que sempre porta a casa unes notes desastroses, l'única manera de fer content el seu pare és... Jugant a futbol. Exacte. Per això s'ha entrenat tant des de fa setmanes. Avui jugarà com si li anés la vida. Mm. No entenc per què no ens ha dit el motiu. L'Ulric? És molt reservat. És igual, no cal patir. L'Ulric guanyarà el partit i mentre mentrestant nosaltres salvarem el món. Aquesta vegada haurem de passar sense ell, però ja sabeu que jo valc per dos. Molt bé, nais, ha arribat el gran dia. Has vist el mat? Quin és? De què parla? Som l'Emili i la Tamia i us retransmetrem el partit en directe. Avui és un gran dia. La final interescolar de futbol de tercer està a punt de començar. Malgrat que el nostre col·legi és el favorit, el resultat dependrà molt del nostre davanter, l'Ulric. Tot el col·legi Càdic confia en ell. I ara que comenci el partit! Xana, no, ataca! Intenta controlar tota la xarxa elèctrica de la ciutat. Per què? No ho sé, però miraré de descobrir -ho. Executaré el programa espia. Aquest flux de dades tan dens segur que deixa rastre a la xarxa. Sí, senyor! Ja ho sabia que era el Xana. Es veia d'una hora lluny. Sabien que l'Unric estava en un gran moment de forma, però l'exhibició d'avui supera tot el que podíem imaginar. I amb aquest gran gol, l'equip del Cadic inaugura el marcador quan portem 3 minuts de partit. Si els del Videró valen guanyar aquesta final, hi hauran de parar els peus a l'Unric. És previsible, però ràpid. No teniu gaire temps. Esteu a punt? Quan t'ho diguis, us heu de penyar perquè si no la toureu, ella no podrà crear camps magnètics molt més forts. Transpareixo la Yumi. Transpareixo la. Es connecta la Yumi. Es connecta la. Virtualització. Desperta't a ah. mi, ja. oh, no! Segur que vol atacar el col·legi. Ara ho entenc. Explica't Einstein! Si no hagués sigut pel que els ha passat a la Yumi i la Sissi, ara seríem al camp de futbol. I allà el Shannon ens atraparia a tots. Segur que el seu pla és concentrar tota l'energia al laboratori de ciències. I si no ens afanyem, és possible que l'Ulric acabi el partit de l'estratosfera. No es veuen monstres, de moment, però encara som lluny de la torre. Oh, és terrible. He de trobar la manera de guanyar temps. Tu ho has volgut, M'infiltraré a la xarxa. No ets l'únic capaç de fer-ho. Va, correu, atureu en Mac, vinga! <tots> Aquest programa m'ajudarà a respondre als atacs del Xana contra el laboratori. Ah? Ulrich, que em sents? Som al final de la primera part. El marcador registra un còmode 2 a 0 a favor del càdic. Intentarem obtenir alguna declaració dels jugadors. Ulrich, ah. suposo que estàs tranquil després ah. de com heu dominat el Diderot durant tota la primera part. Què ens en pots dir? Si el Diderot és a la final, Voltic és un bon equip. Tal com diu el nostre entrenador, la motivació és el que ens donarà la victòria. Crec, sincerament... Me n'he d'anar, ja parlarem després. He de descansar abans de la segona part. A veure què ens dirà l'entrenador. Agafa el telèfon, Ulrich, plau. Què vols? Ulrich, fa més d'un quart d'hora que t'estic trucant. Que vols que jugui amb el mòbil o què? Escolta... L'Otma ha explicat no ho que... Ho Ja sé que aquest partit més, és molt important, però tenim un problema molt gros i molt greu. Ara no te'n puc explicar els detalls perquè no tinc temps, però el Xana vol posar el col·legi en òrbita. Què dius? De veritat, t'ho juro. Encara no té prou potència. Però... Però segur que intentarà treure'n del generador del laboratori. T'has d'assegurar que no hi hagi ningú a l'edifici. Ei, Ulrich, que comença! Ja vinc. No pateixis. Tothom mira el partit. N'estàs segur del tot? <ríe> Mireu, mireu! És mi? vinga, vinga, va! Vinga, va. Vinga, vinga. La senyoreta Ersch no hi és. Ostres! Segur que és al laboratori! L'has d'anar a treure d'allà! Ai... No m'ho demanis, d'això. Faré el que vulguis, però això no... no. Oh! Què passa? Què passa? M'ho sento, Úlric, però l'has de partit. Ets l'únic que pot fer-ho. L'has de salvar. Oh, tothom s'ha quedat glaçat. El públic no entén res, inclòs una servidora. Què fa l'Úlric allà plantat? Deu ser la pressió. Ostres, oh. què li passa, oh. això, l'Úlric? Oh... oh. Hmm. És qüestió de vida o mort, oh. Ulrich. Oh, el dineró ha marcat! La diferència s'ha reduït a la meitat! Ni el mateix mat es pot creure que a l'Ulrich li hagi deixat marcar un gol. Ulric, Ulric. Si Ulrich! Sisplau, Jeremí, deixa'm estar. Que no tocaràs més! Ja ho valdem! Oh, no pot ser! Quina mala sort per l'equip del càdic! L'Ulric sembla que s'ha fet mal amb l'entrada que li ha fet en Matt. Ei, hey, oh, que jo no l'he oh. tocat! És veritat! Úlric! Oh, no! No pot ser! No! No em facis això! No puc continuar! Oh, no m'ho puc creure! El nostre davanter estrella se'n va del camp amb una lesió al genoll! Hem perdut un jugador insubstituïble! Jo no m'ho empasso, això. Aniré investigant-ho. Ah, jo també me'n vaig. i Ja m'explicareu què ha passat quan torni, d'acord? Sí, sí, tu ets l'animadora. Sense l'Ulric no crec que pugui animar gaire. I si fem un gol, sortiu vosaltres. Balleu també que no es notarà. Mm -hmm. oh. Jeremy, la tenim al davant. No està gaire ben protegida. En un tres i no res, ho tindré resó. D'acord, i jo podré neutralitzar el Shanna. Però només durant uns minuts t'hauràs d'afanyar. Som-hi, doncs? 10 segons per l'atac. D'acord, Yumi, va. Estos, aquests bespots? Des de quan tenen servei? Sort que només en queda un. Doncs no, s'està costant tot un eixamp de bespots. D'acord, canvi de tàctica. Ara procurarem distreure'ls. El oh, ser recarregat dins letges, preguns no serà... i... Gràcies, Ulrich. Això que fas és... Sí, ja ho sé. Ara vaig cap al laboratori. Oh. Oh. I ara què fem? La millor defensa és un bon atac, no? Sí, però depèn del nombre d'adversals. Tranquil, Ulrich. He creat un camp elèctric per provocar un curtcircuit. Però segur que el Shanna contraatacarà aviat. Vés amb molt de compte perquè no sé quan aguantarà. Acabo d'entrar i no veig que passi res. Eh? Oh? Uh -huh. ah! Ah! ah! No hauria d'haver dit res! Eh? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Has de resistir uns quants segons més. Quan ja tinguis la senyoreta Earth, podré passar a l'acció. Sí, molt bé! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Jeremí, ja està. Ja tinc la senyoreta Airs. Ara és cosa teva. Som-hi, doncs. El circuit invers funciona. Aquesta llibertat, senyoreta Hertz. On ets, Ulric! Jeremy, què passa? No ho entenc. No sé per què, però ja no ho puc controlar. Vigila! D'aviat ho tindré controlat. Doncs va. Agafa't fort! Ah! Ei, fes-me un favor, Jeremy. Digue'm que ja s'ha acabat. De moment encara no, i podria ser pitjor i tot. Per tant, agafa't fort allà on puguis. Hot, Yumi, com va aquí? És horrorós. Gairebé no em queden fletxes. La telecinesi està esgotant la Yumi i com més m'espots mato, més en surten. He has explicat exactament què coi passa. No, ara no t'ho puc explicar i calla. Eh? Ei Jeremy, què és aquest soroll? Uh, no ho sé. O oh, no. Això n han aconseguit controlar 50 centrals. Mol sobretot no surtis de l'edifici. Ho has sentit quedat a dintre! Llegi, Umi! Ja falta poc! No, no, no! Concentra't! Només falten uns quants segons! No puc més, oh... Ho sento... Aelita! Encara no! 我去 Meneu he acabat de plorar i ja am direu. Eh? A, Elita, ostres. Els has enganyat. Vas clar. Tens un geni, Aelita. de tu de Jo, Jeremy, de Tots dos.